بنځنه وی د باب اخیری حدیث ته وعن ابن شماس قال حضرنا عمرو بن قال حضنا عمرو بن العاص رضی الله تعالی عنه وهو فی سیاقه الموت شماسوی چه شو منګه عمرو من العاستا ده بیماری تپو سکولو ده پارا و هو فی سیاقت الموته او اغا پو حاضر دو دو مرکهو حالت ده حضور دو مرکهو سیاقت الموته احال حضور الموت په حالت ده حاضر دو دو په پدا حالت کې چې مرگا غطا حاضر شو یا حاضر والو والاو فبکا طویلا نو جنل ديل عقده وحول وجهه الى الجدار او ويلا مخفل طرف دو ما ديوال باندي وحول وجهه الى الجدار او وي قرزا مخفل طرف دو ديوال ديوال طرف تمو قرزا وجلل عقده عقده جلایو کلا وجعل ابنه يقول تشويا اي پلا اعظم اما بشرا کر رسول الله صلی الله علیه وسلم بقذا آیا زید نه دکړې تعالی پیغمبر د الله بقذا فداسی اما بشرا کر رسول الله صلی الله علیه وسلم بقذا آیا زید نه دکړې تعالی پیغمبر پاک د الله بقذا پدې جنت یعنی پدې یعنی په جنت باندې تعالی خو په جنت زیری ملا شو ویل او تم بیا جړه کې پلار اعظم وعقبل نو راماخا مخش او پخمر ډیر ګران کار دی ها راماخا مخش او په طرف یعنی راو کړ دې دا پخ په وقال او قالوي وي ان افضل ما نعد شهادت الله لا اله الا الله وان محمد الرسول الله بيشك غرا چ من گيش ميرو بيشك اغا اغورا هغه چې مونږ یې او ذخیره کوی د پاره د زمنګ د اخرت د پاره چې مونږ شمېرو او ذخیره کوو د اخرت د پاره هغه د کلمتا شهادت الله اله الا الله و ان محمد رسول الله توحید او رسالت انی قد کنت بتعقی مز عمرو بن العاص علی اطباق ثلاث حالۃ ندری وباندی زما پدری حالتونو چ تیرشی پما باندې زما پ جون کې دا دریک حالتونه زما پ جون کې پما باندې دا دریک حالتونه تیر شی وی دي علا اطباق علی, علی احوال ها طبق عن طبق دا جګه صورت هتا الا قذا یو لقد رأيتني تاقير داري وما خلزان وما حدنا ونو يوكس اشد ودير سخ بغضان پا بغض كدنبی علیه صلاة والسلام سر مني نزمانا ولا أحبانو دير خوخ عليا ماتا دينا چه شمز قدستم کنتو منو چه قادر شما اپا پیغمبر بانده نفقتل توجد قتل کما غلرا ا یو ما دا خو خولا چې زه پې غمبربانې کله قاې ژم ز بهې قتللوما او زر ډر بغس کوونکې هم د چا سره د پې غمبر فلو متو متوالات تلکل حالې لکنته من هلی النارلوکهچیر ته ځم ملوې په دغه حالت کې نوم بزد زه د سره د جاهن نهیانونه ځکه زهو داپه یما نو زما د پی غمبر سره چې څه بغو نو دا داړه بوغز په بل چانو زما چ سوره مینوه او جوړو د پیغمبر پاک نو داړه مینوه بس هغه د وجړو د چانو وا پښه او کده د حالت کوموي نو زب سوما زبا د جهنم یانو نوما یو حال په دا تیر دات رښوهه دنیا کې خپل جون کې دیم والله ما جعل الله الاسلام في قلبي اتيت النبي فقلت وس د خلک د بزاعت او علماو سر بغس کې حسد کې کی، کینه ساتي تر دې چې دا غو پوینو باندې نمړیږي دا غو پوینو باندې نمړیږي خونا نه پوهی کړه چې کله غو پوه شي او هو دما س وکولې تا خو زمنګا د دې د راهنمای یولار وا نو بیا خفه یو جاري وي خدای چې ته په مې او د مولانا بیان مې واره ده تدي علماء دا نا جو خالقو بل بل دا. او ده حالت نه خبر خلک خو بلبل سويو نو يودا ار کلا چموقه او ګورزو الله اسلام زما پړکه نور عالم ز نبي عليه صلوات و سلام تنفقتم ابيسوت يمينك ابيسوت يمينك خور کا خپل خلاص ته فال او بايعك جز بيعتكم تصرا لام للتعليل ذ پار از د دې چې ز بیاتکم تاسره خلقوت تا لاس نیو کوي چې ز لاس نیو کو کوم تاسره فبسته يمينه نو خارک نبی عليه السلام خور ک خپل خلاص فقبذت تو نو ما راغون کو خپل لاس د پیغمبر اي پیغمبر دا لاس نیول د بیات کول ما سره حضرت عمرو بن العاص و امام رضا لاس راغون اونکو اگر لاس دے ولو جو دو ما لاس کے لاس کی نبیعت کو ما او ما لاس را غنکو داغنا فقبستو یدی فقالا نوی نبی علیہ السلام ما لکایا عمرو صدیتا لرئے عمرو ابن العاس تاول زمان اللہ سو غنکو زمان پر لاس کے لاس ولی نگ دی قلتو نوی ما عمرو ابن العاس و اردتو زغوالم پیغمبرا ان اشتریتا چز شرط لگوم تا سرا زغوالم شرط لگول تا سره داپې غمبرې پا کو ت ترې تو مازه شر سره توڅ شر لګې بیا داسې نه کومه زبط تا سره بیاات په یو ش به نکومه نوما ووي شر د سری حضرت وایئقللدو نوې ما نوله یغو فارهلی شر بداې چې پهې بیاات کولو ستا ما سره بس کېږي چې مافیو وکې چھو مافی نہیں کی گئی نو بے بیعت تصوی وقت پاکار دے یعنی چھتا زمان دا د دا مافی سوالو کی یو اللہ پا دے بیعت زمان تاثر ما تصوی کی اونا هنو ماف کی زخو دیر گندہ چیزونو کی مبتلاو پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم مرتوی اما علم تا تپویا نئی اے عمرہ ان الاسلام یهد مما کان قبلہو چھو بے شک اسلام ختمی اے نل هغه چو مخه حضرتنا نل اد اسلام دراتلوبو وجه په یو انسان کې د توحید دراتلوبو وجه په یو انسان کې د انسان مخکنه ټول ارسه ختم جو ها شرک بدعات فجور ګناونه ته نه ختميږي ولې نه ختميږي صاحب یاسین سورته ګندا عقیده کې او او چې کله اسلام او ایمان زړه تاس کو الله په فضل کو نبي ا د خپل گنده عقيدي اظهار نه کوي چې ما کې او خپل استادانو ته فس معوم و راي زماده اعلان خپل قوم ته فس معون زماده اومنه او داغه اسلام د دا توحید په وجا هغه حال يا لي تقومي يعلمون بما غفر لي ربي چه د توحيد او د اسلام په وجه الله زمات ګناهونه ماته معاف کړو او جعلني من المسلمين رزقوي اسلام يهدم ما كان قبله نلي ختمي اغ ګناهونه چو مخک ده چپ تدنه مخک چ سورہ کارونه غلط کړو ا ټول ختم تر دي چا ګلوونه کړو شرک قران کې ملاوي انفال کې كل الذين كفروا ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وا کافدانو تا کدی من شو د شرک او د کفر نه نو يغفر لهم معفي بوو کښې شدې تا دا ګناهونه قد سلفا چې مخې کړی ها قد سلف یو سره به ما ته معافي نه کیږي توبه وبا سم معافي کیږي حطوبه او خلوسه دا انسان الله ګناونه معاف کوي زه ک نبي عليه صلوات و سلام حضرت عمرو بن العاص کوي ان الاسلام يهدي ما كان قبله دوم وان الهجراته تهدي ما كان قبلا ابي شك هجرت کول دلالت دین دپاره مل پر خودل کور پر خودل بچي او اولاد پر خودل يوي دمال دپاره خلق فريدي ايوي ددين دپاره فريدي ار دین د پاره هجرتونه کړیو بهشکه هجرت یتا د مون نه نه آ غناهونه د هجرت نردا چه جرات دې کار سره ختم او درم وانل <سؤال> حج یادم ما کان قبله او بهشکه حج دې ننه نه نه نه ختم یا غناهونه چو مخه دې نا حج یو قیمتي عمل یو سره حجو کی نو ده حج نه مخکې چې دا اصول او ګناهونه وو الله پاکي ختم کی خو چې حج مبرور دیغه سي حج وکوي پای کې عرفس نه یې پای کې فسوق نه یې پای کې جدال نه و ما کانا احد نحب اليا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا جل في عيني منه وما كنت اطيق ان املا عيني منه اجلالا له دویم صفات دا او چې نو یو کس د محبوب د خوخ الیه معتاب پیغمبر پاک صلی الله وسلم وسلمنا او ندید لوی پستر کو زما کې د جنابل سوک لوی نو او ما كنت نو مز اوتی کو چما طاقت لر ان املا عینی منه چ بیان کوم ز دا ستر کو د چوالي د مرتبه دا غو مرتب د وجد لوی والي نه دا غد فار اصل کې د دکوالي د ستر کو زما لاګنا ودلته دا کوانه ز صدقه چې ز صدقه بیان د سوکم کوم کم کم, کم بیان بازار کوم په شي نو مزا چې ز تاقت ولرما ان امل ا د بیانولو د سترګو زما د اغا یعنی زما سترګو چې ډیر صدقه نه اونې دل نو زبکم کم کم دغه بیان کوم د وجه د لویوالي دغه د پاره یا املا پماند بیان سلم را ول وَالْيُمَلِ لِلَّذِي بَيَان دِي کیا آ پماند دکوار سلم را جی وَقَالَ الْمَلَأُ املا دکیدل دستر یا بیان کول دستر زما زمان دا آگا وَلَوْ سُئِلْتُ أَنْ أَسِفَهُ مَا أَتَقْتُو لِأَنَّهُ لَمْ أَكُنْ أَمْلَأُ او کته پوسو کړی شي زمانہ چې د پیغمبر صفات بیان کوم ان اسفهو چې بیان کوم صفت داغه لما ما ات قوتو ز طاقت نلارم داغه د دا صفات د بیان کولو ز کله لم اكون ام لا اعيني منه لو جنا چ په خا نظر وګورم زغتا په ډک نظر وګورم زغتا ما ته داغه شرم او حیا راځي د شرم او د حیا اثر دایي چې انسان حیا دار سر دی ته دیندار انسان طبيعته منشي نو مال داغه حیا راځي چې زه وګورم زغتا او, او داغه بیان زو کوم زکار په زکم کم بیانوم یو د صفاتو نه پایک خند ډیر زیاد دی واللا متله تلکل حال یا ولا متتو دوهه نیمتو فشان ب او قو دوړو ما ته ی موتو نه دی ما ته مووتو او د با ن دی ماته تو متتو یالو متتو که زه مې په دغ حالت کې ل ر من هل جننا. نو ما امید درچ شمش او د جنت یانو نا حالت می دادې چې ما سفر کو ما هجرت کو ما حج کو ما اسلام قبول شو نو ما ته ډیر خو خو پیغمبر پاک دوه روانوړو خلکو ته خو نو سورچ ما ته خو ګوره مخک ډیر بوګل نو سره کاو بوګل می دیو جنکاو چې ما ته د پیغمبر حالت معلوم نو چما ته پیغمبر سیورت نو حالت معلوم ژوند به دې محبوب زمانه په څوک نو پوشکنه سمع والینا اشیا ما ادري ما حالي فيها بیا ايم قدركم منلرا پر دې سيزونو چز نه پوي د حال زم افه داږي په بارګي فایزا انا متو نو کلا چزم مرشما کله چې زم ما شما فلا تصحبن نائحه ولا نار نملګتیابن ما سرا نائحه یو ویر ویر كون کی زنانا نائحه اغه زنانا چا ویر کوي په مړو باندې د ویر د پاره به خپل خزه ساتلې وي زمانی د جاہلیت کې ها خپل غمون پاره خسته کول ولا نارون او نور د ملی سره به وور روانو ویرګړي به ور وواني بیا ایزا دفن تومونی نوڑکلا دفن که تا سو مالرا نو فشنو علی تراب شنن نو تیک ای پما بانی خاوری وعلو ای پما بانی خاوری شنن لگی لگی لگی لگی خاوری رابانی علو ایم سم ما قیمو حول قبری قدر ما تنحر جزور بیا ادرے گئی پاتشی چاپی را د قبر زمانا پاندازی د دو دور مقدار چه الو الالو لشی جزورون اوخ و یقسمو لحموها او تقسیمو لشی یقو خداغی حتی استعنیسا بکم تردی چز سکون حاصل کم پتاسو حمینا استیناس نده ای استعنیسا بکم و انظر گوری ما و انظر او گورمز ما اراجع بی رسول ربی چ پصو ماچ سو پسو واپس کیږي پاري پاري سره استازي زمادرب چې زمادرب چې فرشتي ما ته را دي ګړي دي تپوس کولو پوس کھولو چې زمانہ پسا واپس کیږي هغه فرشتي حتا اوراجع به رسل ربينا مراد هغه فرشتي چې تپوس کیدونه په قبر کې د دی دین په باره کې د رب پر برکې د پیغمبر پر برکې زکا قبر کې تپوش کېږي د درې سيزونو امر ربک او ما دینک او ما نبی وکا پوشکر لو ګور پروا هو مسلمن قوله شنور ويبشین المجمع والمهملا اي سبو قليلا قليلا والله سبحان علمو په دې حديث کې د يو سيزونو فدال یو دا فیداو شو په دې حدیث کې بیان د منزل د حجرت بیان شو چې حجرت کول هجرت کوله د لاپ دین کې لې مقام ده حج کول او اسلام رول پدې دریو سيزونو سره د انسان ټول ګناهونه ختميږي حج سره اسلام سره او بلو حجرت سره دوی مستحب والده خبرولو د اراکس چې پاغه باندې مرګ راځي اې مرته نیزې دے لاغه تا خبردارې ورکولې په احسان باندې ها چې تو حګومان کوا په مخلوق باندې حګومان کوا په الله باندې او پدې کې تعظیم د صحابه او د نبی صلی الله و سلم د پاره چې صحابه سره تعظیم ساتلو او د پیغمبر پاک سره ساتلو چاغه دور ادب والو چې دا غي سترګې د کشيوي ها دا غي د پیغمبر د لوی والد وژنا سترګو کې هاوا مخا مخې کته نو جو حیا او په او مستحب دی اول د خارو په قبر باندې په وخت د ختمه دود خارو کې چې سو پورې او خار د قبر نه راوتې هغه ختمې شي وني هغه پورې به قورېاله او بلاله چې اسباد فتنه د قبر دے چې عذاب د قبر ومه رازي او سوال د فرشتوم دے پوښي سوال د فرشتوم دے او فتنه د عذاب هم ده ها الله زموږ د فتنه د عذاب نه وساتي دا رنګي الله سوره ابراهيم کې يو ثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت في الحياه الدنيا وفي الاخره ها بخاری او مسلم کې وی غانې واه تنه چې دازي مسلمان نه چې کله ته پوزوږي په قبر کې او د ګواہی کړي چې الله اله الا الله او محمد رسول الله نفذالکذا قول درې چې سبت الله الذين امنوا بالقول الثابته او بل شپګه مو فایده پدې کې دا دا چې مستحب دی وخت رول د قبر سره پز دفن والي د نا پوښي اقیم حول قبری باب ودائی صاحب و وصیتیه عند فراع عند آفراکی لسفر وغیره ودعا لہو وطلب الدعائی منہو باب دیپ بیاندہ با رسخة اولو دو ملگری او د وسیط کولو داغا پو اخدو جدائی دائی د دا سفر و دا اول او دعا داغا د دا پارا او طلب دو دعا داغنا د دا نه په سفر جدائی کی داغا دا پارو وسیطو کا ملگری دے شاگر دے دے چھ بچی اخپلکار بنا پڑی د محنت پاکے دو آ د دا پارو گولا چا لادی پا خیرکورت اور سوا دو سوا الله دې سفر پر خیر کا او تر دو دعا هم دا غنو ک چې ماتم دعا کوا پوښ ماتم دعا کوا او دا غل پارم دعا او غل قال الله تعالی دې الله تعالی او الصابها ابراهيم بني وياقوب دا دا, دا بيارې کو بده <تصح> <تصح> قال تعالى او سابع ابراهيم بني وياقوب یا بنی یا ان الله استفالکم ان تفلاتموتن الا وانتم مسلمون وصیت کړه په ابراهیم علیه السلام قلوا زامن او یاکوب علیه السلام ایز ما بچو مشک الله ورکرستاسو د پاره دین مم رہی تاسو الا مگر لشیوا انتم مسلمون چه تاسو غلک خودن کی ام کنتم شهدا اذ حضر یاکوب الموت اذ قال لابنه ما تعبدون من بعدي کوی وی وی خپل بچو ته تاسو به د شای عبادت کوي رستو زمانہ نو قالو وین عبود الهاکا والها ابائک مونږ به عبادت کوو د مرګار ساو د مرګار د پلاانو ستاب ایبراهيم علی السلام اسماعیل علی السلام مساق الاسلام د مرګار کیو ونحن له مسلمون امغه ذاته لاتکلک حودن کی داو آیاتونو د قران کریم وَسْأَ حَدِيثُ فَدِيْرُ وَأَمَّلَ حَدِيثُ فَمِنَا حَدِيثُ زَيْدْ بِنِ اَرْقَمْ رضی اللہ تعالیٰ عنہو ارچہ حدیث نو بازداغین حدیث زَيْدْ بِنِ ارْقَمْ دے آغا حدیث سبقا چمک کے تیر شوئے ہو تقریباً تین سو چھیالیس نمبر حدیث پا باب اکرام د اہل بیت کې تیر شوئے رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم اکورت سنتالیس نمبر حدیث تین سو سنتالیس نمبر حدیث وعن یزیر بن حیان قال آغوی انتلقتو انا و حسین و بن سبرتا و بن مسلم لازر بن ارقم رائع کن. درسه بابو اکرام اهلی بیت رسول الله زهو بیایانې فضم و چېکه ممکنناې دغ سر له حسین لقد لقيې ته یااضدو خیردن کرهته مخام شوي ایزی دا د ډیر خیر نو سره ځکه رسول الله سمې ته حدیسه غزه تم هو سلی ته خلفه هو ل لقيې ته یاېدو خیردن حدثنا یا زیدو ما سمیت امیر رسول اللہ حدیث بیان کا منگتا اے زیدہ یا حدثنا حدیث بیان کا منگتا اے زیدہ اگا چاہو لیدلیتا در پیغمبر پاسل صلی اللہ وسلم ناقال او یابن آخی اے زمان درور اے زمان وارو واللہ لقد کبیرت سنی تاکی لوید عمر زمان عمر ستا وقد معهدي ونسيت دا ا حدیث مکتهر شو نو تم وي قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في باب اكرام اهل بيت رسول الله قال واقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فينا خطيبا پاس پیغمبر پاک پمنګه کې خطبه لستون کې او بيان اونکه او فاحمید الله نحمدیوی دا اللہ واسنا علیه او سنائیوی پالا وواعظا وعزیوکو وزکرا او پا نصیحتی ورکو سم قال بیوی اما بعدو پس ددینا علا خبر شئی ایوها الناس اے خلکو انما انا بشر بشکزیو بندیما یوشکو قریب دا ایعتیا رسول ربی چرا بشي استاد درو حضرت اسرافيل عليه السلام حضرت اسرا روح کوم فرشتي ها اسرائيل السلام تعال غلي شو قريب د چراب بشي اغا استاد درب چې حضرت اسرائیل عليه السلام دي د پار د روح زمانا نو فاجيبا نو زبا قبل ما داغا اغا خبره الله بیرالگی درو Ağustos لو پارا نو خدا نظم مالق قریب ده چیز ده لال شما روز ما قبل شی و انا تارقن فیکم ثقلین ازو پر خودن کم پتاس کی دو دران سی زونا دو عظیم کارونا ثقلین عظیمین اوله مکتاب الله فیه الهدى والنور اول دا غدوالو کارونو نو کتاب د الله دی چې دا الله په کتاب کې هدایت او رنا د فيه الهداوۃ والنور حلق بس مولا قران کیسه دی قران در سنت دی او درس ته دوی دی مولا دې سره پکار دی اوسبذ خلق اسمان نو تو خطه سنت بحث او شوي او دوی اوسینو ترجمه کوو د قران نووګاری ون نو نوې خلک راځي دا غته پاره به قران بیانې چې ځوز د کلی دی نوداغې د پااره پخېږي او د نو خلکو د پااره س کېږي ده کېږي نه تاار کوم في کوم څقلین و اولوما کتاب لایفی هل هوداون نور په دی کې هدایت اوړناه فخصوبي کتابله وس تم س کوې لون سیدہ اللہ فکتاب عملو کئی او منگولئن قبیدہ اللہ فکتاب فخضو بی کتاب اللہ وستمسکو بی فستمسک باللزی اوحی الیکا فستمسک ساتھ ایک ہے نا ہاں فستمسک باللزی اوحی الیکا فستمسک او باللزی اوحی منګول له جواب کتاب چې حکم کولې شي لیکه تا ته تر څو ګور وسوګو فاستمسك کتاب چې حکم کولې شي تا ته صدنه یو نشکنه کوم خلانو کتاب بكتاب الله واستمسكوا به او منګول له ګوي دالاب کتاب باندې فحس على کتاب الله نوتيزواله کاو دو د الله کتاب باندې ورقب فيه او ترغيب ورکو د الله کتاب پس د کولو خو د لوک ګونا ترغيب ورکو د الله پیغمبر او تیزواله ورکو د الله کتاب خلقو تا فحس على کتاب الله ورقب فيه او ترغيب ورکو پس د کولو د الله کتاب ثم قال النبي او النبي عليه الصلاه والسلام واهل بيتي دیمparagraph هرونکو کې چې زه پر خوندونکو امتااس وتا دیم سره بل ریواز کې سانی هم رازې پوج هغه چې ما کې تیر شو اهل بیت اذكركم الله في اهل تا زيادوم تاسو له را پندركم تاسو نا ها زيادوم تاسو زا الله فی اہل بیتی پو بارد اہل بیت و زمانکی ویدہ حدیث محکی تیر شوید ہے رواہ مسلم و سبقا بطولی اگود حدیث تیر شوید ہے وعن بی سلیمان مالک امن الحویرس رضی اللہ تعالی نو قال آو رسول الله و نحنو شبابتن راغه موږ ته پیغمبر پاک او موږ غا ځوانانو الکانو شببتن ها نزديو عمر کې یو بلتا دنه پاره چمنګز دکلا چمنګ پوجو په کارو تدین راغه موږ ته پیغمبر پاک او موږ غا ځوانانو الکانو نزديو متقاربونا نزديو په عمر کې یو بلتا امزولو یعنی شببتن امزولو فاقمنا اندو عشرین لیلتن منگا فاتجود پیغمبر صلی اللہ شلش پے وکان رسول اللہ زم رحیما رفیقا او پیغمبر پاک دیر میر بان رفیقا دیر نرم خویا حا دیر میر بان او پمنگاو دیر او پا قلومت باندے قرآن کی ملاوی بالمؤمنین رعوف الرحیم فظننا ان قد, قد قدش تقنا اهلنا خیالك دوچ منګه قدش تقنا له او په جاند دو په منګه کیچ بشکا شخص ز منگوه پسکه دل خپل اهل تا چې شخص ز منگوه پسکه دل خپل اهل تا شق چاو دل شخص ایدل نوفسا علنا عمن تركنا من اهلنا نو تاسو یو کو زمنګنا په باردا اچا کې چې پری خودي مونږه تخپل اهلنا نو خبر ورکوم حاذرات نو فقاده وی رجعوا الى اهليكم وافشیتا تخپل اهل تا خلکو نو تا فقيموا فيهم نو پاتشي پاره کې وعلموهم او هو يغيت احكام د دين دا وه مورومو حکم کوي یاغې دا اوسلو سولاتن کاذااف ح کذا او موز کوي تاسمون دوره کاته په پوفلانې ووقت کې ووسلو قذااف حینې کذا ګه چېلم د حاصلکنو بیا واپس کېږې خپل کورتا او خپل قورواله به پوه کې خپل اولا به په دی د کا مبانې پوه کې او موزونو حکم کې په هغې کې خپل سن خپل موز کې فائذا حضرت الصلاه ونفل يعز فل يعذن لكم احدكم لو اذان ديو کی تاسو تا یو کھستاسو ول ی امکم اکبرکم او امام ديو کی تاسو تا الیستاسو متفقن له دی وصیت کړو پیغمبر پخ پاس صلی الله منتا جواب شیخ القول کونتا یل حال ګمانو کودو چې بشک شو پمنګ باندې اهل زمنګا ینه زمنګا اهل تبر اغیت تکلیف دے لزمنګ نه تپوسو کو چې منګه پر خودی په داسه حالتونکو منګه خبر کو چې لارشه او الته د تاسو د کړي دا, تا دا, دا بیان کړي چې سزدا کده و بیانې ښا خور کې خپلوان و تا گاونډیان تا زاد البخاري في رواه له والسلو كما رايتوني اصلي او مس كو لك اسنگا چول د تا سم الله جل مس کو ما واقوله رحيما رفيقا روي ب فاين وقافين وروي بقافين وعن امر من الخطاب رضي الله تعالى عنه قال واستاذنت النبي صلى الله عليه وسلم في العمره ما اجازهت حقوقه النبي صلى الله عليه وسلمنا باره العمره کي چه حذر زو مری لازمہ فازینا فا نو اجازه ته را کما تا اے چې ار کار کې ته په زمشر او د استاد نه کوا پای کې بتا ل خیر وی دعا بدل غواړي دا نه چا ته منکې وقالا وی نبیلی سلام لا تنسنا یا اخییا من دعائک مېرو منګل را ای زمارو ریا په خپلو دعاګانو کې لا تنسنا فی دعایکا ا بلک راځي لا تنسنا یا اخی مېرو منګل را ای زمارو ریا په خپلو دعاګانو کې دعا کې ما ایرو د پیغمبر شان ته وګړو د حضرت عمر پاک عمر جلن هو شان ته وګړو شان د پیغمبر پاک دیلو دی او د حضرت عمر دا غا شان ډیر کم دی خلوی حیثیت والم دعا دا چالوخته شي د کم حیثیت والنا لکه د استاد او د چنی او چنیا مال دعا چنی او کوته چنلو دعا او تو خلوی سره ان نبی علی سلام د حضرت عمر نه طلب دو دعا نه کله د چنی تعلق د قران سره د چنی تعلق د خدمت سره دی د دین سره دی اوستا آغه خدمت ننستا سنجو داغه دي چونه دوا خلک نو واريخه وعن سالم بن عبد الله ابن عمر رضي الله و في فقال لي كلمه ما يسرني ان لي به الدنيا حضرت عمروي دایو كلمه دا چنه خوشاله مالرا هغه چ خوشاله مالرا چې به شک د ما دا پا پاره په دې کلمې الدنیا کی خوشحالی دا یعنی دا دیر دا خیر والا خبر دا او فزیلت دا حضرت عمر رفعت دا حضرت عمر پده ثابت شو او باللاچ حضرت عمر دعا گارم قبلیگی کنک او پده که زیاد توازو دا نبی علیہ السلام دا او تیزی دا په او پا دعا بانی دام مسلمانانونا اگر کارا په مرتبه پاکستان کم دا وخت لشی ها وان سالم ابن وفي رواه قال فيو رواه کتاب سمرازي اشركنا يا وخي في دعائك شرك ممن له په زما رود گیا۔ ای زما رودیا په خپل دعاګانو کې ایک تواف کے کو عمر که ایک حج کے نو مبل دعا گانو کی زنسہ شریک ساتھ یو سلی دے وی جیمو خ فارغی دین تنشو او تا سا تعاون کیتا سر امرست کہ او جیم دعا کی شریک جواب وا دعا کیم تہ شریک د دن پر کار کم تہ من سر شریک وان سالم ابن عبد الله ابن عمر انا عبد الله ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کان یقول چا ا جوو سلیته اضا ارا د سفراً کله بچغه ا را د اوړله د یو سفرونه اودوننو مننی نزې شماته حتا تر دی اوددي روک كان رسول الله سلم یودونه چې زروس خ کوم تا ل را دکه څنګه چې ن بیاې سلام برروخطو من لره پهقوللووي اته او دله ح نهکهوهاممانتهکه و غواې مع مالکه استا اوله زورختونه تا تلرا په ستا او په اماسته او په ې د عمل کولوستهوره دا سنتې شررحدي پروسخو د مسافر کې چې تعلیم بړ کې اغته د پیغمبر دا کامو سن چې نبی علیہ السلام مسافر ته تعلیم ورکړو او کله چې موږ خطا یا مسافر نووي و استودع الله دینک او امانتک او حواتی مامل یعنی زه امید لرم چې حفاظت دی او کله الله ستاد دین ستادي ایمان او محفوظ دي پاتې کی اغاچ امين کو زول شير ته د پاغي باندې تکلیفونه او زائدین شی عملستانیک اغا چاغستا ذخیره شی د اخرت لپاره نہ معنا یو وديع به الرسول معنا دا دا ای زوودک الله التقوا یاد دي کی تعالی الله تقوا الارتات بر او پردی کی الله استاد خیر کارون ادم اخلوقنا چې دیانه بچی نہ معنا وصحته به من لارن وی امید کوم چا حفاظت تو کی دین ست ا امانص او دو اخری د عمل کوله سچ ست عمل زین شي ولک الله د اخری خاتمه صحیح اخری خاتمه له اعتبار د لباس خلق مبارک علماء مبارک لولو علماء اخری خاتمه خراب شي ډیر اکثر اکثر ده مختلف زنگو جناخیر خاتمی دیر اللہ زمانگا سیگی وقال حدیث حسن سیئیون وعن عبداللہ ابن یزید الخزتمی صحابی رضی اللہ تعالی نوقالا وکاناو نبی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم ازا ارادا ایو ودعا الجیشا او نبی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کل را دوکلا اچے رسوتو بیو لکر قالهوي ستا او د الله دی نه کوم د طلب د حفاظل کوم دله نه د دی ستاسو چالله ستا حفاظتو کی او د اما نه ستاسو او د اخې د خاتمې د امالو ستاسو حدیسنو صحيی نووا په د دغیرو بیسنادن صحی سهجلله تعالانو قاله وې جا ا راغې یو سړی نبي عليه السلام والسلام تفقد يا رسول الله اذا الله پیغمبر ان يريد سفرا بشك از غالم سفر لازم فزوذني فزوذني زغالم اذا الله پیغمبرا تو خرکه تماتا يا فزوذ سفر نو فزوذني نو تو خرکه تماتا دا دینم د تو خدای په شې دعا کول فقالا نو وی وی زوودک الله در کې تعال الله د تقوا د پرېزګارې د لوی تو خدای ف ان زاد التقوا وتزودو ف ان خير زاد التقوا ف ان خير زاد التقوا تو خو سید ځان څه د دنیا نه او غره تو خو لول د دنیا نه یا حلت للی نو غره تو ها ات غوا ځان ساتل د دنیا نه ځان دی د شرک نه قال نیوی نیوی د دې د ستنی زیات کمالانو قال وی غمبر پاک واغافران سم باکا او د بخیر ګناو نستا نو قال وی د سړي زدنی زیات کا قال نیوی نیوی رسول الله و سلام سرلهقلل خیر د ما معاکته او خوشاله دی کې تا الله د خیر پې زوربانې کمج کې چې ته رواو تر میری وقعلهدي سناسم د خی په